wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwati pendengar radio raja, -raja di anda berada senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita tetap berada di atas keimanan tetap berada di atas Islam dan janganlah kalian mati kata Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam Saudaraku pendengar raja dimanapun anda berada semoga Allah merahmati kita semua pada kajian lalu kajian kita kitab tasqiyatun nufus sebagaimana kita ketahui al muallif Penulis membuka kitabnya dengan Al-Ikhlas yang dilanjutkan dengan Al-Mutabu'ah Di mana dua perkara ini merupakan dua syarat diterimanya amal kita Dan sudah disampaikan oleh penulis beberapa ayat yang menjelaskan tentang Al-Ikhlas di antaranya kita diperintah oleh Allah wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlishinalahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan Allah juga berfirman, "Mankana rajulun ka rabbih faly'amal 'amalan shaliha wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan rabb maka Tidaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya kepada Allah dengan sesuatu apapun. Amal saleh bagaimana yang disebutkan al fudail bin Iyad? Innal amal, idha kana khalisan, walam yakun sawaban, lam yukbal. Wa idha kana sawaban, walam yakun khalisan, lam yukbal. Hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah was-sawab an yakuna ala sunnah Satu amal saleh satu amalan disebut amal saleh apabila dia ikhlas dan apabila amal itu ikhlas dan tidak sawab maka amal tersebut tidak akan pernah diterima dan amal itu apabila sawab dan tidak ikhlas maka tidak diterima sampai amal tersebut ikhlas dan sawab ikhlas al-khalis adalah Hendaklah amal itu semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan as-sawab adalah amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pendengar raja, dimanapun anda berada, semoga Allah merahmati kita sekalian. Ketahuilah, Allah tidak akan pernah menerima amal-amal yang tidak ikhlas. Allah tidak perlu dan tidak butuh kepada amalan kita yang tidak ikhlas. Sebagaimana dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu barang siapa yang beramal suatu amalan.'" yang disekutukan dengan selain diriku maka akan aku tinggalkan dia dan sekutu-sekutunya Saudaraku pendengar raja yang dimuliakan Allah kita lanjutkan kajian kita setelah penulis menyebutkan beberapa ayat tentang ikhlas dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang ikhlas Kemudian beliau membawakan beberapa asar. Al-Mu'allif berkata, Ba'dul asar alil ikhlas. Sebagian asar tentang ikhlas. Qala Ya'qub al-Mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayi'atihi. Ya'qub berkata, Orang yang ikhlas adalah orang yang menutupi kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana orang yang menutupi kejelekan-kejelekannya. Bukankah orang yang punya rasa malu. Dia senantiasa menutupi kejelekan-kejelekannya. Begitulah orang ikhlas. Dia menutupi kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Sebagaimana dia menutupi kejelekannya. Tidak ingin kejelekan yang dia lakukan. Diketahui oleh orang. Demikian juga. Orang ikhlas tidak ingin kebaikan yang dia lakukan terlihat orang lain Karena yang ingin dia dapatkan adalah semata-mata ridha Allah subhanahu wa ta'ala Namun tidak sedikit kalau kita berbicara tentang orang yang berbuat jelek Yang memamerkan dan mempertunjukkan perbuatan jeleknya Kadang tidak sedikit yang beralasan bahawa aku tidak mau munafik. Sehingga dia melakukan kejelekan-kejelekan secara zahir. Melakukan kejelekan-kejelekan di depan orang banyak, di depan manusia. Padahal Nabi SAW bersabda, Kullu ummati mu'afa al mujahirin. Setiap umatku diampuni, kecuali orang yang berbuat, Jelek Atau berbuat dosa dengan terang-terangan Malam hari dia berbuat dosa Dan Allah bisa jadi telah menutup aibnya Kemudian di pagi hari dia bercerita Bahawa aku telah melakukan begini dan begitu Qala susi al-ikhlas ru'yat ru'yatil ikhlas Fa'inna ru Fa man shahada fi ikhlasi al-ikhlas Faqad ihdaja ikhlasuhu ilal-ikhlas وما ذكر اشاره الى تصفيه العمل من العجب بالفعل فان التفات الى الاخلاص والنظر اليه عجب وهو من جمله الافات والخالص ما صفا عن جميع الافات اسوسي berkata al ikhlas adalah seseorang kehilangan pandangan ikhlasnya maka sesungguhnya orang yang melihat ada keikhlasannya, ada ikhlas, maka pada hakikatnya keikhlasan tersebut masih membutuhkan keikhlasan. Dan apa yang disebut, yang ia sebut adalah merupakan isyarat bahawa amal yang kita lakukan haruslah bersih dari rasa ujub terhadap amal perbuatan yang kita lakukan. Artinya orang yang melihat bahwa dia bisa melakukan ikhlas. Pada hakikatnya ia ujub kepada amal perbuatan itu dan amal tersebut ketika orang memiliki perasaan seperti itu membutuhkan keikhlasan. Orang yang melihat kepada ikhlas dan melihat memandang kepadanya, menoleh kepadanya merupakan keujuban, yaitu dia ujub kagum dengan amalnya sendiri. Dan kagum terhadap amal perbuatan dia sendiri merupakan bagian dari kejelekan merupakan bagian dari yang negatif dan orang yang ikhlas adalah orang yang bersih dari semua penyakit tersebut qala ayyub takhlisun niyyah takhlisun niyati ala al-ummal ashadu alaihim min jami amal sebagaimana juga disebutkan oleh Yusuf bin Asbad yang dinukil oleh Durraj dalam kitabnya jaminululuh malikam tahli sunniah adal amilin asadumintu lilijtihat, yaitu membersih, membersihkan niat bagi orang-orang yang beramal itu jauh lebih berat dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sofyan Asfouri, ma'ala jitu sya' an asadu aliyy min niyati. Tidaklah aku mengobati Penyakit yang ada pada diriku Yang lebih aku perhatikan Dalam pengobatannya Dibandingkan dengan niatku Karena hal tersebut Karena niat itu senantiasa berbolak-balik Saudaraku pendengar Radio Raja Dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa merahmati kita Ketahuilah berbuat suatu amalan lebih ringan dibandingkan dengan perhatian kita terhadap ikhlas demikian para ulama salaf mereka benar-benar memperhatikan keikhlasan ikhlas dalam sesaat kata mereka sebagian mereka mengatakan najatul abad walakin al-ikhlas al aziz ikhlas sesaat saja merupakan kesuksesan, keberuntungan yang abadi akan tetapi ikhlas itu merupakan perkara yang mulia sehingga orang sulit untuk mencapainya orang sulit untuk menggapainya bahkan sebagaimana sudah kita dengarkan bersama bagaimana Mu'awiyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau pingsan ketika mendengarkan hadis yang menjelaskan tentang tiga kelompok tiga orang yang berperan dalam Islam yang berperan dalam dakwah ini Mereka adalah mujahid yang berjuang di jalan Allah Melayangkan nyawanya, mengorbankan jiwanya Namun dia diperiksa pertama kali dari dimasukkan ke dalam neraka pertama kali Seorang alim yang belajar ilmu dan mengajarkan Seorang qari yang membaca Quran Disiksa pertama kali oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka dan juga seorang dermawan Mereka yang memiliki harta Mengeluarkan hartanya untuk dakwah Mengeluarkan hartanya untuk Islam ini Namun disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali Karena apa? Semuanya karena tidak ikhlas Muawiyah menangis dan beliau pingsan mendengarkan hadis ini Saudaraku Pendengar roja yang dimuliakan Allah Maka Beratilah kita bersama untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Dikatakan kepada Sahel, Ayi Shayin Ashadu Al Nafsi Qala Al Ikhlas Idlays Al Hafi Hinasib. Apa yang paling berat kepada terhadap jiwa? Dia menjawab, Ikhlas. Tidak ada bagi jiwa bagian untuknya. Artinya betapa berat seseorang ketika dia melakukan amalan mungkin ringan Karena dia memiliki kemampuan untuk itu Namun ketika dia harus melakukan ikhlas Harus membersihkan dirinya Dari perkara-perkara selain ridha Allah Yang telah dimisiki dan dirayu oleh syaitan Tidak sedikit Di awal ikhlas Kemudian di akhirnya dia tenggelam dengan pujian-pujian manusia tenggelam dengan keinginan-keinginan dunia maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman man kana yuridul ajila lahu fiha ma liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha maghnuman madhura barang siapa yang menghendaki Dibalas segera di dunia Dari amalan-amalan yang seharusnya untuk Allah Untuk akhirat Maka kami segerakan balasan itu di dunia Bagi siapa, bagi apa yang kami kehendaki Dan bagi siapa yang kami kehendaki kata Allah Kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam Yang akan dilemparkan ke dalamnya Dalam keadaan terhina dan terusir Waliyyadubillah Saudara aku yang dimuliakan Allah sekarang timbul pertanyaan, apakah kita akan meninggalkan amal perbuatan karena kita takut tidak ikhlas? Apakah kita tidak mau berbuat karena kita takut riak misalkan? Maka ketahuilah, Al-Fubail bin Iab, beliau mengatakan, Tarkul amal min ajlin nas riak, wal amal min ajlin nas syirkun wal ikhlas an yuafiyaq Allahu min huma. Fudal bin Iyad beliau mengatakan Meninggalkan amal perbuatan Karena manusia merupakan riak Dan beramal karena manusia merupakan syirik Dan ikhlas adalah Allah mengelamatkan engkau dari keduanya Ikhwat iman Rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah Ketika orang itu melakukan amal Dengan tidak ikhlas Sejak awal dia melakukannya, maka orang tersebut bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar karena dia sejak semula dan sejak semula senantiasa melakukan amal perbuatan karena tidak ikhlas, sebagaimana perbuatan orang-orang munafik. Akan tetapi, ketika dia melakukan satu amalan dan awalnya dia ikhlas, kemudian di akhir di tengah dia melakukan perkara-perkara yang dibisik oleh syaitan sehingga terjerumus ke dalam godaannya dan dia merasa tersanjung dan terpuji maka sebagaimana dijelaskan oleh Syed Muhammad bin Suala al Utsaimin, orang tersebut ada dua keadaan apabila orang tersebut melawan bujukan dan godaan Sultan, Maka insyaAllah amalnya selamat di hadapan Allah. Dengan istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Dan hindarkan dari godaan syaitan. Jauhkan rasa tidak ikhlas. Namun apabila dia tidak melawannya. Maka amalnya bisa rusak. Dan ini juga beliau menyebutkan dalam kitab Al-Qawmul Mufid. Min kita buat tauhid ada dua keadaan pula. Apabila amal yang dilakukan itu merupakan amal yang bersambung seperti solat, kalau dia tidak melawannya maka rusaklah rokaat pertama yang ikhlas, karena rokaat kedua dia yang tidak ikhlas. Namun apabila amal itu tidak bersambung seperti sedekah, sekarang dia infakkan hartanya 500 ribu misalkan. Ikhlas kemudian besoknya Dia keluarkan satu juta tidak ikhlas Maka yang lima ratus ribunya ikhlas Insya Allah diterima oleh Allah Azza wajal Dan yang satu juta yang tidak ikhlas Maka itu akan ditolak Dan orang yang tidak ikhlas Yang dia memang awal dari awal Atau di tengah dia tidak ikhlas dan tidak dilawan Tidak hanya sekedar amalnya ditolak oleh Allah Akan tetapi Dia mendapatkan dosa dan riyah ini merupakan dosa besar. Dan riyah merupakan syirik kecil, sebagaimana Nabi saw bersabda, Inna akhwaf ma akhwafu alikum ushirikul asghar, ashirikul asghar. Kalu wa mushrikul asghar, ya Rasulullah, kala arriyah. Ya Allah taala, yaum al kiamah, idza jazan nasa bi amalihim. Idhabu ila alladhina kuntum taraun kuntum turaun Fit dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa rawahu Ahmad fil musnad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil Para sahabat bertanya apa itu syirik kecil ya Rasulullah Beliau menjawab bahwa arya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman nanti dari kiamat ketika dia sudah membalas orang-orang dengan amal perbuatannya, kemudian Allah berfirman, Pergilah pada orang-orang yang kamu dulu ingin dilihat, yang kamu dulu ingin dipuji, yang kamu dulu ingin dibalas di dunia oleh mereka, maka perhatikan apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Ikhwat Al-Iman, Pendengar Raja Roja dimanapun anda berada. Maka ketahuilah Betapa berat yang namanya ikhlas. Sungguh penulis membuka kitabnya dengan ikhlas ini. Agar lembar demi lembar yang kita baca. Langkah demi langkah yang kita lakukan dari amal-amal kita. Semuanya kita senantiasa untuk hati-hati. Karena syaitan. Dia memiliki tidak satu langkah Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Wa la tat khutwati syaitan Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan Khutwat itu jama' dari khutwah Mengapa tidak menggunakan khutwah Satu langkah Karena syaitan, iblis mereka benar-benar memiliki tipu daya yang muslihat Memiliki tipu daya yang hebat sehingga orang pertama kali langkah yang dilakukan oleh Syaitan kepadanya merupakan amal-amal yang baik yang pada langkah-langkah berikutnya terjun kepada murka Allah wal'yaudzibillah. Pendengar, Ridhoaja yang dimuliakan Allah azza wajall. Kemudian penulis melanjutkan bahasannya dengan mengatakan fadlun niyyah keutamaan niat an umar bin khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala afdalu al a'mal ada'u maftarada allah ta'ala wal wara'u amma harrama allah wa zikru niyyati fima ta'ala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahawa seutama utamanya amal adalah melakukan perkara-perkara yang diwajibkan Allah dan warak menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah serta siddiqun niyah benarnya niat sebagaimana yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang dikatakan Umar Sesuai dengan sabda Nabi SAW Bahawa yang paling utama Amal seseorang adalah Apa yang diperintahkan Allah Yang beri kewajiban Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman Ma taqarrab ilaiya Abdi bi syai'in Ahabba ilaiya mimma ftarattuhu alaih Wa yazal yazam Abdi ya bin nawafil Hatta uhibbah jadi, kepada, apabila kepada aku mendengar, aku mendengar. Jadi, apabila aku melihat, aku melihat. Jadi, apabila aku merasakan, aku merasakan. Jadi, apabila aku berbicara, aku berbicara. Jadi, apabila aku berlari, aku berlari. Jadi, apabila aku berjalan, aku berjalan. Jadi, apabila aku berdiri, aku berdiri. Jadi, apabila aku berdiri, aku berdiri. Jadi, apabila apa yang telah diwajibkan kepadanya Artinya Umar beliau mengatakan afdhalul a'mal adaa'u ma mafardallah taala seutama utamanya amal adalah apa yang diwajibkan Allah menjalankan apa yang diperintahkan Allah persis apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan Allah subhanahu wa taala bahwa perkara yang paling dicintai dan disuka Allah dari seorang hamba ketika dia mendekatkan diri kepadanya adalah kewajiban, adalah perkara-perkara yang diwajibkan Allah kepadanya. Dan yang paling wajib adalah Tauhid. Seseorang yang harus bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa pertama kali adalah Tauhid. Kalau dia masih bergelimang dengan kesyirikan Maka kewajiban pertama yang harus dia lakukan adalah Bertauhid kepada Allah Mengisahkan Allah Jangan sampai dia menikutkan Allah dengan sesuatu apapun Kalau dia masih melakukan hal tersebut Menikutkan Allah Dengan apapun Maka amal perbuatan yang dia lakukan tidak akan pernah ada hasilnya tidak akan pernah ada gunanya wang yang melimpah yang diaklwarkan di jalan Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah. Solat yang dilakukan pun tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahuwataala sudah bermulak. لا إن أشرك ت لا يحب تنا عملك. Apabila engkau menyekutukan Allah. Maka benar-benar akan musnah Tidak akan ada hasilnya Akan sia-sia amal perbuatan kalian Kau muslimin Pendengar raja Dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita sekalian Ketahuilah Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Adalah yang wajib Maka perhatikan yang wajib kalau kita urut dengan rukun iman yang enam, dengan rukun Islam yang lima, itu merupakan urutan pertama menunjukkan tentang Tauhid. Iman kepada Allah tentang Tauhid, syahadat, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kalau kita masih bergelimang dengan perbuatan-perbuatan syirik, seperti mendatangi kuburan, bukan dalam rangka menziarahi akan tetapi dia minta kepada ahli kubur maka ketahuilah itu merupakan perbuatan syirik dan ini merupakan syirik besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah kalau pelakunya mati dalam keadaan melakukan kesyirikan itu kemudian kita meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan si kunniyah benarnya niat semua di Allah taala terhadap apa yang ada di sisi Allah orang beriman kalau dia memiliki niat yang baik memiliki niat untuk melakukan kebaikan maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna apabila dia melakukannya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali dan sampai tidak terhitung Sebagaimana hadis Ibnu Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fi Ma Yarwi An Rubhe, Ta'ala ta Kaul, sebagaimana yang diruhiatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah Inna Allah Ktab Al Hasanat Wa Al Thumma bayyana Zalik, Faman Hamma Bi Hasanat, Falam Yagmala." كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أدعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencatat amal-amal kebaikan dan kejelekan. Kemudian Dia menjelaskan hal tersebut. Barangsiapa yang berkeinginan sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, niat untuk melakukan kebaikan, kemudian Dia tidak mengerjakannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk melakukan kebaikan lalu dia melakukannya maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai 10 kebaikan sampai dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan bahkan dilipat gandakan sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala Dan apabila dia Berkeinginan, berniat untuk melakukan kejelekan Maka kemudian dia tidak mengerjakannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat di sisinya Sebagai kebaikan yang sempurna Dan apabila dia Berniat untuk melakukan kejelekan Kemudian melakukannya Maka Allah mencatatnya sebagai kejelekan yang satu Artinya Hanya satu kejelekan yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan Kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya Oleh karena itu Tidak pantas bagi kita Untuk berhaka kepada Allah Tidak pantas bagi kita Untuk tidak perhatian Kepada perintah-perintah Allah Dan kalau kita mengelak Dan menghindar Dari perintah-perintah Allah Maka ingatlah Wa man a'rad an zikrih Fa inna lahu ma'ishatan dungkah orang-orang yang menghindar berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit Ikhwatal iman saudaraku dengan roja dimanapun anda berada semoga Allah Azza wa Jall senantiasa menjaga diri kita niatan kita menjaga hati kita yang senantiasa digoda, digoda oleh syaitan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Mu'allif melanjutkan, Waqalabaghdulsalaf, Rubba amalin sawirintu azibmu anniyah, Waruba amalin kabirintu sawiru anniyah. Berapa banyak amal perbuatan yang kecil, remeh, tidak dianggap oleh manusia. Tapi bisa menjadi besar dan agung karena niat Dan berapa banyak perbuatan yang besar Namun tidak ada nilainya di hadapan Allah Karena niat Dan ini merupakan perkataan Abdullah Ibn Mubarak Yang dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali saudaraku kaum Wah muslimin dimanapun anda berada Jangan remehkan perbuatan kecil Jangan remehkan perbuatan-perbuatan baik yang kecil sebagaimana jangan meremehkan perbuatan dosa yang kecil Sebagaimana disebut oleh penyair Khalil ad-Dunub saghiraha wa kabiraha fahwat tuqa wasna kamashi fawqal ardi fawqal ardi shauki yahdhar ma yara La tahkiranna saghiratan Innal jibala minal haso Tinggalkan dosa-dosa besar, kecil dan besar Itulah takwa. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri Perhatian dia terhadap duri, -duri itu Tinggalkan perbuatan dosa kecil Karena gunung yang besar Itu merupakan kumpulan dari batu-batu yang kecil Bukakah demikian? Jangan remehkan perbuatan kecil Nabi s.a.w. bersabda ita kunnar wala bisyikit tamrah takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan separuh biji kurma menunjukkan bahawa di dalam Islam yang dinilai adalah niatnya sehingga Abdullah bin Burak mengatakan rubba amalin saghirin tuadzimuh an niyah warubba amalin kabhirin tusaghiruh an niyah Berapa banyak amal perbuatan yang kecil Remeh tidak dianggap di depan manusia menjadi besar Karena niatnya Dan berapa banyak amal yang besar Tidak dianggap oleh Allah Disanjung dipuja oleh manusia Tidak dinilai oleh Allah Karena niatnya Memang benar apa yang dikatakan oleh mereka Salafunah Saleh Bahawa Takhlih sunniyah, mengikhlaskan niat adalah amilin bagi para pelaku amal-amal perbuatan sungguh asyadu, mintul ijtihad sangat berat dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri. Dan berkata Yahya bin Abi Kasir, taklamun niat, fa inna ablaq min al amal, pelajarah niat karena niat itu lebih berat dibandingkan amal perbuatan wa saha an ibn umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi yaqul allahumma inni uridul alhajj wal umra fa qala lahu atulimun nasa awalaisa allah ya'lam ya ma fi nafsik wadhalik li'anna an-niyah yaqdul qalbi wa la yajibu at biha fi shay'in min al-'ibadat wa inna ma Yusra'u fil hajj wal umrah an yaqula labbaika Allahumma bi hajji aw bi umrah aw bi umratin wa hajja in kana qarinan wa huwa alladhi yusamma bil ihlal. Sebagaimana juga riwayat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mendengar seorang yang mengucapkan dalam ihramnya ya Allah aku hendak haji dan umrah lalu Umar Ibnu Umar mengatakan kepadanya apa kamu ingin mengabarkan kepada manusia? Atau Allah tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu? Kenapa demikian? Yang demikian itu karena niat adalah Qasdul Qalbi Yaitu keinginan hati, tujuan hati Dan tidak dilafatkan sesuatu apa-apa pun di dalam ibadah Dan sesungguhnya yang disyariatkan dalam haji dan umrah adalah Labbaikallahumma bihajatina ou biumrah Ou biumrah tina ou bihajjah Apabila itu haji korin. Dan inilah yang disebut dengan al-ihlal. Ikhwata iman Sebagian orang melafazkan niat dengan mengkiaskan kepada haji. Maka ketahuilah niat merupakan ibadah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ketahuilah Al-aslu fil ibadah Al-manu illa ma syuria ah. Hukum asal ibadah Adalah terlarang Kecuali yang disyariatkan Al-aslu bara'atul zimah Seseorang itu Asalnya lepas dari tanggung jawab Lepas dari tanggungan Kecuali sudah ada tanggungan Kalau dikiaskan Melafatkan niat kepada haji Maka ketahuilah Kiyas itu maknanya adalah membandingkan, mengukur. Secara mustalah, kiyas itu adalah mengambil hukum dari suatu perkara yang disebut dengan farak dari asal yang di situ ada ilah yang sama, sehingga hukumnya sama. Maka orang yang mengkiaskan niat dengan haji, dia tidak memahami tentang kiyas. Bisa dibuka dalam kitab-kitab usul tentang kias bahwa kias memiliki empat rukun yang pertama adalah al aslu, yang kedua al fara, yang ketiga al illah yang ketiga yang keempat adalah al hukum. Seperti beras misalkan bukankah beras ini tidak ada hukumnya? Apakah dia riba? Di dalam hadis yang menjelaskan tentang riba. Mas dengan adha, adha, al-fiddo, tamar, bil-tamar, bil bil-milah, al-bur, bil-bur, dan seterusnya enam tidak masuk di dalamnya beras. Maka para ulama mereka menggunakan kias, ya. dikiaskan kepada gandum, gandum sebagai asal, dan beras arus sebagai faraknya. Bagaimana bisa diambil hukum dari beras ini seperti asalnya? Yaitu gandum, Tidak boleh, di situ adanya riba. Dan harus ada illah yang sama. Apa illahnya? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan illahnya Al-Qud, makanan pokok. Ada yang mengatakan Al-Dhikhar, yaitu karena disimpan lama, bertahan lama. Ada yang mengatakan al kil yaitu ditakar. Maka dengan illah yang sama, kemudian, diambil hukum yang sama yaitu haramnya riba terhadap beras artinya tidak boleh beras yang baik ditukar dengan yang jelek satu kilo dengan dua kilo kecuali harus sama atau dijual yang jelek kemudian dibelikan yang baik ini baru kias namun yang tadi ketika seseorang melafatkan wudhu dengan mengucapkan nawaitul wudhu'a lirofi'l al asughari fardalillahi ta'ala usalli fardal zuri arba'arakatin di talafud dunia melafatkan dengan niat maka ketahuilah tidak ada satupun dalil yang suhih maupun yang do'if dari Nabi SAW kalau mengkihaskan talafud dunia dengan haji maka ini iyas batil kias fasid dan ibadah ada tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Tidak boleh dalam ibadah kecuali harus dengan dalil. Yang insyaallah kita akan masuk kepada bab berikutnya yaitu sunnah. mengikuti sunnah, mengikuti dalil. Sungguh apa yang dilakukan oleh muallif ini memberikan isyarat kepada kita Agar kita dalam membersihkan diri... ...itu tidak hanya sekedar... ...seruan-seruan tazikatun nufus... ...hanya sekedar membersihkan diri... ...membersihkan diri... namun pada hakikatnya kita masih... ...terkotori dengan penyakit-penyakit... ...yang bersumber dari dua... ...penyakit besar yaitu... ...asyubahat dan, as dan syahwat... ...subahat dan syahwat... ...di mana syubahat ini... ...akan melahirkan keraguan... -keraguan dan akan membawa dampak meninggalkan kebenaran, meninggalkan Tauhid, meninggalkan Sunnah. Adapun syahwah akan melahirkan dosa-dosa yang bisa melemahkan pelakunya. Al-muallif berkata, "Mutabatul Sunnah. W shartul thani l kauli amal an yakun al amal mutabikun li sunnatil Nabi sallallahu alaihi wasallam." lihaditsi ayisyah radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatin wa fi riwayati muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun syarat yang kedua agar amal perbuatan kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah syarat pertama yaitu ikhlas adalah hendaklah amal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak ada perintah dari kami maka akan tertolak dalam Muslim mengatakan barang siapa melakukan amalan tidak ada di atasnya perintah kami maka akan ditolak. Sebagai ulama mengatakan bahwa hadisun niyyah yaitu innamal a'malu, amalu binniyat adalah nisful ilm. Mengapa demikian? Karena se dikatakan separuh ilmu. Kenapa demikian? Karena separuhnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan ...bahawa... barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Dan Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, bahawa hadis sunniyah seluruh ilm. Hadis sunniyah merupakan sepertiga dari ilmu. Pas dengan yang disebut oleh Imam Ahmad bahawa Islam itu berkisar pada tiga hadis. Yang pertama adalah hadis sunniyah. حديث عمر إنما العالو من نيات وإنما لكل مرء ما نوى إلى آخر الحديث قمران ينقلوا أدلا حديث أعيشة من عمل عملا ليس عليه أبنى نافع رد وإن ينقل تقعد أدلا حديث النعمان بن بشير نبي صلى الله عليه وسلم رصبنا إن الحلال بين والحرام بين وما بينهما وبينهما أمور مشتبهات Layaklahmu hendak kasih rumah nenaz. Ia akhir hadis. Ini menunjukkan bahawa amalan seseorang, meskipun dia ikhlas, kalau dia tidak sesuai dengan sembah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi saw, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ini merupakan nas. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami maka akan tertolak. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'alahu beliau berkata, "Engkau sederhana dalam beramal itu jauh lebih baik Beramal sederhana di atas sunnah jauh lebih baik daripada engkau bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan lebih dari pahala. Namun mereka tidak mengindahkan sunnah-sunnah Nabi. Sebagaimana ada orang datang kepada Imam Malik. Ya Imam Malik, saya mau haji. di mana saya harus ikhram? Maka beliau katakan, ikhramlah engkau dari Mikot Yang sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, saya mau ikhram dari kuburan Nabi Dengan anggapan kuburan beliau lebih jauh dari tempat Mikot yang harus dilakukan Dengan tujuan dan harapan agar pahalanya lebih banyak Maka Imam Malik mengatakan, jangan engkau nanti tertimpa oleh fitnah Apa itu fitnah? Kemudian beliau membacakan ayat Allah ladzina yukhalifuna an amrih Antusibahum fitnah Alusi bahu ma'adabun aling, hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, tertimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Jangankan kita, saudaraku kaum Muslimin, dimanapun anda berada, tidakkah kita ingat bagaimana kisah perang Uhud, apa yang terjadi di antara kalangan sahabat, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka jangan turun dari gunung Uhud. Apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat harta rampasan perang tergoda dan tergiur, lupa dengan perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berbondong-bondong untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Apa yang terjadi? Ketika perintah nabi tidak diindahkan, banyak di kalangan sahabat nabi radhiyallahu taala anhum, mereka yang terbunuh. Lantas bagaimana dengan kita? Ketika disebutkan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Oh tidak. Aku memiliki pandangan yang lain. Oh tidak, pandanganku begini dan begini." Maka ketahuilah saudaraku, tidak pantas seorang beriman ketika nabi-nya memutuskan satu perkara kemudian dia mengambil yang lain. Maka bagi mukminin wala mukminatin jika qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khairu amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman laki atau perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara, kemudian dia memilih yang lain. Disebutkan dalam tafsir Mukafir, ketika dari Abu Abbas, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Zainab untuk melamar, Zainab radhiyallahu taala anha untuk Zaid bin Haritha, lalu menolaklah Zainab dan turunlah ayat ini dan juga disebutkan ketika Nabi SAW datang kepada salah seorang ansar kemudian mengatakan nikahkan putri lalu diantara mereka menyambut dengan gembira disangka Nabi akan menikahinya. lalu Nabi SAW bukan untukku tapi untuk Julai, ada seorang sahabat Julaib Kemudian orang tuanya memikir Berpikir dan berpikir Kemudian si putri datang Bagaimana engkau bisa menolak Perintah Nabi SAW Maka si putri tersebut mengikuti perintah Nabi dan turunlah ayat ini, maka nalim mukminin wala mukminatin jika qadallah wa rasulun amran an yakuna lahumul amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman, laki-laki maupun perempuan, apabila dia Allah dan rasulnya memutuskan suatu perkara, kemudian memilih yang lainnya. Ukala, Mualaf, fahadz al hadis, asal agam dari asal Islam. Fakamah an hadis al amal bil niyat, mizan al amal fi batinnya, fahu mizan ini, yaitu hadis Aisyah yang mengatakan man amila amalan, laisa lahi amruna fahu roddun, merupakan hadis ya yang agung, termasuk dari pokok-pokok Islam. Sebagaimana juga hadis al-amal bin niat, innamal a'malu niyat, wa innamal likulli imrin ma nawa, fa kana hijratuhu ila wa rasulih, fa hijratuhu wa rasulih. Wa kana hijratuhu lidunya yusibaha, aw imraatin yamlikuha fa hijratuhu Ini merupakan hadis atau timbangan amal yang zahir. Adapun hadis Aisyah merupakan timbangan amal timbangan amal ya zahir batin adapun hadis Aisyah adalah timbangan amal zahir fakama anna kulli amalin la yuradu bihi wajhullah taala falaysa li'amilihi fihi thawab fakadhalika kullu amalin la yakunu alayhi amrulllahi wa rasuluhu la yakunu alayhi amrulllahi wa rasuluhu fa huwa raddun ala amilihi Sebagaimana setiap amal, setiap amal perbuatan, ibadah yang tidak dikendaki, tidak niat, diniatkan untuk mendapatkan wajah Allah Maka tidaklah bagi pelakunya mendapatkan pahala Sebagaimana juga setiap amal yang tidak dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Maka dia akan tertolak, akan dikembalikan kepada pelakunya Sebagaimana Nabi bersabda, Laisa alaihi amrunah. Iaitu yang tidak ada perintah dari kami. Isyaratan ila anna a'mal al-amilin kullaha yan bagi antakuna tahta ahkamis syari'ah. Fatakunu ahkamu syari'ati hakimatan alaiha bi amriha wa nahiha. Ini merupakan isyarat bahawa semua amal-amal perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan. Hendaklah berada di bawah hukum-hukum syariat dan hendaklah hukum-hukum syariat menjadi hukum bagi amal-amal tersebut dengan perintah dan darangannya falam kaana amaluhu jarian tahta ahkamis syariati muwafiqan liha fahuwa maqbulun wa man kaana kharijan an dhalik mardudun barang siapa yang amal perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum syariat Maka amalan tersebut akan diterima Dan apabila tidak sesuai keluar dari hal tersebut Maka amal itu tidak akan diterima alias ditolak oleh Allah Subhanahu SWT Dan ketahuilah Islam ini sudah sempurna Semua sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sebagaimana Allah berfirman al-yawma Akmaltu lakum dinakum Wa akmaltu alaikum mi'mati Wa raditu lakum ul-islam adina Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamamu. Telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku rida Islam sebagai agama kalian. Maka Islam sudah sempurna. Ketika seorang bisa ikhlas, tergoda dia amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Ketika orang amalannya sesuai dengan sunnah, Iblis dan syaitan bersama bala tentaranya menggodanya dengan keikhlasan. Maka Islam sudah sempurna. Semua sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Taraktukum ala almahjat albayyda, laylha k anharha, la yaziu anha illa halik." Rauhul Ahmadi. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang, benderang, hingga malam bagaikan siangnya. Tidaklah menyimpang kecuali dia akan binasa. Maka ketahuilah. Saudaraku, pendengar deraja yang dimuliakan Allah, dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari keikhlasan, menjaga kita agar amal kita sesuai dengan sunnah, menjaga kita agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa ikhlas dan bisa sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala al muallif. Wajib Allah Azza wa Jalla علينا ta'at rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala: "Wa ma atakumur rasul fakhudhu nahakum anhu fantahu." Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita agar kita mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dia berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian, maka ambillah." Dan apa yang dilarang terhadap kalian maka hendaklah tinggalkanlah. Falyahdaril ladzina yukhalifuna an amr an tusibahum fitnah ay yusibahum azabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang mengingkari perintahnya, ditimpa oleh fitnah dan ditimpa oleh adab yang pedih. Tidak cukup saudaraku, dalam kita beramal, beribadah kepada Allah dengan ikhlas harus sesuai dengan apa yang dicontohkan nabi sallallahu sebab kalau tidak maka kita berderumus dengan istilah istilah karena nabi sallallahu dengan bidah di mana sekarang bidah merajalela di mana saja dalam bentuk akidah dalam bentuk ibadah bidahnya Ahmadiyah yang mengatakan ada nabi setelah nabi Binanya kawarit yang mengkafirkan kaum Muslimin, binanya murjiyah yang mengatakan iman cukup dengan hati dan lisan tidak perlu dengan perbuatan, itu merupakan bin ah yang berkenaan dengan aqidah, yang berhubungan dengan akidah dan juga bin abidah ah, yang berkenaan dengan ibadah. Binah adalah perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat mungkin dilakukan di masa Nabi, dan Nabi tidak pernah menjalankannya. Itulah bid'ah. Ada bid'ah dalam istilah adalah hal yang baru, dan dalam hal dunia, maka tidak ada masalah, seperti adanya, telep, adanya pesawat, adanya telpon, adanya komputer dan sebagainya, ini merupakan bid'ah secara bahasa. Dan bagi orang yang menjalankannya, kebetulan dia Muslim, dan ini mendapatkan pahala, dengan perbuatannya itu maka Allah akan mencatat sebagai pahala karena memberikan manfaat kepada kepentingan kebaikan-kebaikan yang lain. Adapun bid'ah secara istilah yaitu perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama dan sangat mungkin Nabi menjalankan tapi beliau tidak melakukannya. Itulah bid'ah. Disebutkan oleh Syekh Salim Bin Aidh an Hilali dan kitabnya Al Bidah ah, wa Asaruh fil sayy fi al Ummah bahwa bidah adalah secara bahasa asy-sya' al-mukhtara' ala ghiris mithal sabit iaitu sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya sebagaimana Allah berfirman ma kuntu bid'an minal rusul Akulah, aku lah aku bukannya rasul yang baru artinya sudah ada rasul-rasul sebelumnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka ikhwan fiddin rahimani Warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Red Raja dimanapun anda berada Janganlah Berpaling dari mutabah Mengandalkan keikhlasan Pada hakikatnya orang yang tidak mau mutabah Dia tidak ikhlas Mengapa demikian? Yang namanya ikhlas adalah mengesahkan Allah Yang namanya ikhlas adalah tauhid. Sementara orang yang sengaja Membiarkan dirinya ter kubang dalam bidah maka dia membiarkan dirinya membuat syariat karena bidah adalah merupakan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya nya bukankah orang yang membuat syariat merupakan kesalahan dalam tauhid rububiyah in al-hukmu illa lillah. tidak ada hukum kecuali hukum Allah maka para ulama mensejajarkan orang-orang yang sengaja dan terus menerus melakukan kebidahan, dia membuat syariat baru dan ini dia kawal terjerumus ke dalam syirik besar, yaitu Tauhid Ar-Rububiyyah. Ehwal iman, pendengar roja dimanapun anda berada, semoga Allah merahmati kita sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ma makara li mu'minin walla mu'minatin idha qadallah. وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيرًا مِنْ أَمْرِهِمْ وَنَيَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا Maka tidaklah pantas bagi seorang beriman, laki maupun perempuan Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara Kemudian dia milih yang lain dari perkaranya Dan dalam siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah sesat Sebenar-benarnya sesat Al-Ahzab ayat 36 Wa ja'ala 'azza wa jalla ittiba' sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alamatan ala mahabbatihi fa ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda alamat akan kecintaannya kepada Allah Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Imran ayat 31, katakanlah apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku maka Allah akan mencintai kalian wa yafir lakum dan mengampuni kalian. Di sini ada siwa Amr fathabiuni. Kemudian jawabul Amr yohbi Allah, Kalau engkau mencintai aku maka Allah akan mendatangkan kecintaannya dan Allah akan memberikan ampunannya kepada kita sekalian. Ibnu Katsir berkata, wahai saudaraku, pendengar roja di manapun anda berada, hazihi al-ayatil hadzihi al-ayatul karimatu hakimatun ala kulli manidda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala at-tariqah al-muhammadiyah fa innahu kadhib fi da'wahi fi nafsi amri hatta yatta bi al-muhammadi. Al al al Imam Qasir mengatakan ayat yang mulia ini merupakan hakim, merupakan penjelas, merupakan pemutus bagi orang-orang yang mengada-gada atau menyeru dia mencintai Allah. Sementara dalam mencintai Allah, dia tidak sesuai dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang mengatakan demikian ini disebut oleh Imam Qasir ash-Shafi'i, fa innu kafir. Bahawa dia berdusta terhadap seruannya Kalau dia mengatakan bahwa aku mencintai Allah Tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW Sampai dia mengikuti bagaimana Nabi SAW mencintai Allah Sudah sampai kepada kita Tiga orang yang datang kepada keluarga Nabi yang satu mengatakan bahwa saya bisa puasa terus Tanpa berbuka Yang satu mengatakan aku bisa melakukan Bangun malam terus tanpa tidur Dan yang lainnya mengatakan aku bisa tidak menikahi wanita Namun Nabi menjawab aku juga bangun malam juga tidur Aku juga puasa juga berbuka Aku juga menikahi beberapa wanita Dan beliau mengatakan فَمَنْرَغِبَاً سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku Saudara pendengar roja, dimanapun anda berada Penting bagi kita, tidak hanya ikhlas Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jal Jadilah amal tersebut dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita solat agar solat kita bisa membersihkan jiwa kita, maka solatlah sebagaimana solat Nabi. Pelajarilah bagaimana sifat solat Nabi, Sebagaimana haji Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Semua kamarul nunsali, salalah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat." Nabi bersabda: "Kuduhani mana sikap kum?" hajilah Alhamdulillah manasik haji kak, dariku oleh kalian maka cukup bagi kita contoh dan teladan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana wal yaumal akhir sungguh telah ada pada pri pribadi nabi itu contoh yang baik contoh yang baik dalam kehidupan beribadah beliau, contoh yang baik dalam kehidupan berkeluarga beliau, contoh yang baik dalam bermasyarakat, contoh yang baik dalam segala hal yang semuanya tidak ditinggal oleh Nabi kecuali telah diajarkan kepada kita. Taraktuukum 'ala al-mahajjatil baydha. Lailaha lailuhaka nahariha la yazilu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang, malam bagaikan siangnya, semua sudah jelaskan sudah sempurna agama ini tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal kita jujur menjadikan beliau sebagai teladan kita atau tidak. Maka kalau kita mencintai Allah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yughfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka apabila kalian mencintai Allah Maka ikuti aku, ikuti Nabi saw. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al Hasan Al Basri mengatakan, "Idaa nasum ma'habbat Allah azza wa jalla, fatalahum bidadil ayah. Ul in kuntun tuhibun Allah, fata Al Hasan Al Basri beliau mengatakan. Orang-orang menyeru bahwa dia mencintai Allah Azza wa Jal, Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguju mereka dengan ayat ini. yaitu dengan ayat. Kul'inkuntum tuhibbunallah. Apabila kalian mencintai Allah. Maka fatkabi'uni ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. sallam. Kama awsan Nabi sallallahu wa sallam bittamasuk bisunnatihi. وسننه خلفائه الراشدين فقال صلى الله عليه وسلم فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ادعوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل بنه <أَتٍضلالة> sebagaimana nabi sallallahu berwasiat agar berpegang teguh kepada sunahnya dan pegang teguh kepada sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk. Sebagaimana beliau bersabda, sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Dan beliau memberikan jalan keluar. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Peganglah rat-rat dengan gigi geram kalian. Dan hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Karena setiap bid'ah merupakan kesesatan. Ikhwetal iman. Rahimani wa rahimakumullah saudaraku pendengar Radio raja, raja dimanapun anda berada Ingatlah Dua syarat diterimanya amal ini Merupakan perkara penting Sungguh tepat Penulis membuka dengan dua perkara ini Al-ikhlas Agar kita berhati-hati dalam langkah kita dalam beramal Al-mutabu'ah Sesuai dengan sunnah nabi karena banyak orang-orang yang menyuruhkan tentang tazkitun nufus, membersihkan jiwa, namun tidak mau berbicara tentang sunnah, membersihkan jiwa, tidak mau berbicara tentang tauhid, padahal tauhid dan sunnah merupakan pembersih jiwa ini. Tauhid dan sunnah, adalah awal bagi kita agar kita jiwa kita bersih, bersihkan dulu dari noda-noda kesyirikan. Kalau kita masih bergelimang dengan kesyirikan, jangan diharapkan kita bisa mulia. Kalau kita masih bergelimang dengan kesyirikan, jangan diharapkan jiwa kita bisa bersih. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u banun illa man ata Allah biqalbin salim." Pada hari yang tidak ada manfaat, harta dan anak-anak. Kecuali orang yang hadap Allah dengan hati yang salim. Dengan hati yang lurus. Dengan hati yang bersih. Bersih dari noda kesyirikan. Hati yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis melanjutkan. Berkata az-zuhri al-ihtisamu bis sunnah najatun. Li anna sunnataka ma qala malik. Mathalu safinati nuh. Man roki baha najah wa mantahon lafa'anha halak. Azuri mengatakan berpegang teguh kepada sunnah merupakan keberuntungan, berpegang teguh kepada sunnah berupa merupakan kesuksesan, merupakan kemenangan, karena sunnah sebagaimana Malik, Malik berkata rahimahullah taala seperti perahunya Nuh, barang siapa yang menaikinya dia akan selamat dan barang siapa yang tidak mau naik maka dia akan binasa berkata Sufyan al-Sawri la yukbalu qawlun illa bi amal wala yastaqimu qawlun wa amal illa biniyatin wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyatun illa bimutabaatis sunnah Perkataan tidak akan diterima kecuali dengan perbuatan dan tidak akan bisa lurus dan tegak perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat demikian juga tidak akan tegak tidak akan bisa lurus tidak akan bisa benar sebuah perkataan dan amalan serta niat kecuali dia harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wa Albi Sholala Bual Inna min niamatillahi ala al-shab, jika nasuk an yafkahillah ila sahib sunnah, yahmiluh alaiha. Termasuk di antara nikmat-nikmat Allah kepada para pemuda adalah Allah apabila Dia melakukan sesuatu Allah memberikan taufik, Dia bisa bersahabat dengan orang-orang yang menegakkan sunnah. Maka perhatikan. Ikhwat Al-Iman Pendengar Rai Roja dimanapun anda berada Berbicara tentang mutawah sunnah Akan memakan waktu yang sangat banyak Cukuplah bagi kita bahwa Islam ini sudah sempurna Tidak cukup bagi kita untuk ikhlas saja tapi, akan Tapi harus sesuai dengan sunnah Tidak cukup bagi kita sesuai dengan sunnah Tapi harus dengan ikhlas Orang yang ikhlas digoda oleh Allah Bagaimana dia amalnya sesuaikan dengan sunnah atau tidak Orang yang sesuai dengan sunnah di gua adalah Allah. Bisa kerja ikhlas untuk Allah semata-mata. Maka orang yang selamat kata uh, Fudail atau kata Fudail bin Iyad adalah orang yang diselamatkan dari ria dan dia bisa sesuai dengan sunnah. Barangkali kajian kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan maka atau diskusi kami persilakan. Taufol. Tawbihatul Islam azan ya Allah demikian sesi materi dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus buah karya Syekh Ahmad Farid disampaikan oleh Ustaz Mahfud Hafizullah dan kita memasuki sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya kita angkat pertanyaan yang pertama dari Venofan asalamualaikum Waalaikumsalam silakan Ibu dari Mia Pamulang Ustaz iya silakan Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz yang mau saya tanyakan, hmm. bagaimana kita e, mengetahui orang itu ikhlas apa tidak? Ya. Sebab kadang di depan kita ikhlas belum tentu di belakang kita ikhlas. Hmm. Terima kasih. Ya. Wabillahalim. Wa Pertama, kita tidak dituntut untuk mengetahui orang itu ikhlas atau tidak, ya. karena ikhlas dan tidak adalah urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Dan kita menghukumi orang dengan nakhumil zahir, hukum dengan zahir. Kalau dia sudah berbuat kebaikan, maka kita perlakukan dengan baik. Yeah. Ya. Apa dia dia tidak ikhlas atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa mm -hmm. Namun kalau apabila nampak dia berpura-pura dan itu bisa membahayakan bagi orang lain, maka boleh bagi kita untuk menyikapinya. Mm -hmm. Artinya untuk berhati-hati terhadap orang tersebut mm -hmm. karena ada sesuatu di balik apa yang dia lakukan. Mm -hmm. Allah wa'alaikum. Nah. Kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Dari Gebang. Silakan. Gebang Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini, wa ini Anak menanya ini Ustaz ya. eh, Dalam surat Al-Isra Ayat 36 Yang artinya ya. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ya. Itu maknanya gimana Ustaz ya. Yang anak pahami itu tidak boleh mengerjakan malam yang belum tahu dalilnya itu Ustaz. Tolong yes. yes. maknanya dijelaskan Ustaz. Terang ke Kak Luhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam al al al al al al al Allah. Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala berfirman, Allah. Allah Subhanahu "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaiika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau berbicara, berpendapat atau melakukan sesuatu yang tanpa ilmu karena hati, pendengaran dan penglihatan semuanya akan dibintai pertolongan saya kepada Allah Subhanahu wa Kemudian disebutkan oleh alimah Imam al Bukhari, al-ilmu qabla al-qauli wal amal, bahwa ilmu itu sebelum mengucapkan dan sebelum berbuat. Maka seseorang yang salat misalkan, dia memiliki kewajiban untuk mengetahui ilmu tentang salat, tidak boleh dia salat kecuali tahu ilmunya. Maka dia harus wajib mengetahui ilmunya. Dan ini, ayat ini juga banyak bisa diterapkan kepada perkara yang lain. Artinya kalau kita menghadapi sesuatu belum tahu bagaimana jelasnya perkara itu, maka tidak boleh kita berpendapat atau kita berbicara. Ya. Uh, Nabi bersabda, mengkana yuminu billah wal yamin alakhir faliqur khairu aliyasmut. Barangsiapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Allah mengalami. Taqdim. Kita angkat masih dari dan telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan dari mana Pak? Dari Pak Joni di Bekasi Pak Joni silakan. Assalamualaikum Pak Ustad Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allah. Allah. Kalau kita sholat iya. Masuk dalam masjid Di iya. waktu pagi Untuk sholat duha iya. Kita lebih baik sholat duha langsung Atau sholat ayatul masjid iya. Terus yang iya. kedua Tadi art, artinya kita diam saja Artinya diam saja kalau tidak tahu maksudnya apa pak Ustad. Ya. Terima kasih pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, ini pembahasan ya. fikir. Iya. Nah, nah, mungkin ada sedikit ya, pembahasan. Uh, Nabi saw bersabda, Iza dohla ahadukumul masjid Falyarka yarka rokati nukublaan yajlis. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid Falyarka yarka, dia itu ruku. Nah, dua rakaat sebelum dia duduk. Masuk ruku di sini bukan hanya ruku saja tapi dua solat dua rakaat. Lam di sini disebut lamul amr sehingga para ulama khilaf, berbeda pendapat di sini artinya apa? Ada yang mengatakan dengan lamul amr yafidul wajib. Memberi faedah wajib sehingga mengatakan sebagian bahwa solat tahatul mayit itu hukumnya wajib karena ada lamul amr di sini dan tidak ada qorina yang lain. Kemudian Sebagian yang lain mengatakan tidak wajib karena apa? Ketika seorang uh, badui baru, mus, uh, baru masuk Islam, dia bertanya tentang sholat yang wajib dilakukan, Nabi menjawab hanya sholat lima waktu. Ya, sehingga di sini ada khilaf dalam masalah ini. Namun ya terlepas dari itu, sebagaimana disebutkan oleh pemilik kitab al-wajiz. ففي كتاب ابن Aziz beliau mengatakan maka hendaknya kita salat tahitul masjid dulu sebelum yang lainnya karena juga banyak hadis-hadis yang menjelaskan ketika salat Jumat disuruh salat tahitul masjid dahulu ya. hmm. bahkan eh uh, salat masjid di sebelum mukayyam dalam Ma'ad ya, dianjurkan di untuk melakukan terlebih dahulu sebelum kita datang ke masjid mudah ada orang mengucapkan uh, salam maka kita salat dulu jangan mengucapkan salam pada orang Sebagaimana ada orang yang datang kepada Nabi, ya kemudian dia solat dulu, terus setelah solat, mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi menjawab salam itu dan tidak me, me, apa namanya, melarang atau mengingkari solatnya. Itu. Adapun yang tanpa ilmu tadi harus diam. Kalau kita e, tidak bisa berbicara yang baik, maka kita diam. Ya, karena apa? Imam Syafi'i mengatakan man aroda anitakalam falil fakir kobalintakalam. Orang yang ingin bicara hendalah berfikir dulu. Apabila ada yang baik dalam berbicaraan, maka silakan berbicara. Tapi kalau tidak, hendaklah dia itu diam. Karena bisa menyebabkan kepada perkara yang diharamkan Allah. Wallahualam. Nah, masih di lain telepon kita angkat kembali saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Dari Abu Nur Jaji Bening. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak pernah nulis sesuatu di tulisan itu... Mungkin karena memang uh, ilmu anak yang kurang, jadi anak tulis ya. uh, ada hadis menyakir hadis dari Rasul ya. yang berhentilah makan sebelum kau penjang atau makanlah kalau sebelum kau lapar itu. Nah, Satu yang menyangka bilang kalau itu bukan hadis Rasul. Ya. Ya. Nah saya ya. ingin ingin dengar jawapannya. Itu aja ya. sahaja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, sampai sekarang pun saya juga sama, ya, ya. belum ya. mendapatkan. Ya Allah waalaikumsalam. Mudah-mudahan nanti kita lihat, nah. ya masalah haji. Allahu a'lam. Naam. Kita angkat kembali di line Assalamualaikum Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Dari mana? Ini dari sekarang, Akiwan. Iya, silakan, Bang. Anak dulu pernah di bayat Di disuruh syahadat lagi. Iya, iya, Padahal itu enggak ada dalilnya. Kata ustaz-ustaz salaf itu. Setelah anak haji di salaf, oh bawa itu bid'ah itu ya, syahadat lagi itu. Padahal anak itu udah Islam dari sejak kecil. Dia berdalil Al-Hajj ayat 78 itu. Ustaz nah iya, kalau bisa jawabannya ntar apa akhir mba, akhir apa pembahasan ini soalnya anak ini diwarter pak ustadh kau punya itu kau punya apa kau punya telepon maaf iya, iya, iya, ya ya telepon ya ya ya sopran ya tolong penjelasannya itu yang iya. apa sih tentang bayat itu soalnya anak disuruh kan iya. di bayatnya di Bandung iya. anak disuruh apa pengajian pengajian khusus pengajian khusus yang setelah Ia. apa yang sudah ya. berbagi asyhadat itu. Baik, ya, ya, cukup ya. Ya, ya. ya sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Bagaimana nih? Iya. Ya, pertama ketahuilah. Ya. ya Sholihilah mengatakan dalam majmuah fatawa ini. Eh, mohon maaf yang bertanya sudah sampai ke rumah pun. Iya. Gak, gak, gak dengar ni. Ya, ya. Apa kita pending dulu sahaja masalah ini. Kasihan ya bagi uh, tadi yang bertanya. Kita angkat angkatlah di belakang Pak Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan. Dari mana? dari Bu Antri Bu Kasih. Silakan, kegiatan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini uh, sejak alanna ya, masih Nazoro ya. Anak kan sudah uh, sudah gemar memberikan sesuatu dan anak suka melakukan itu Ustaz, tapi karena itu berdasarkan hobi karena enggak ngerti ya. Agama-agamanya ya. ya. belum-belum benar. Sama hmm. begitu hijrah kepada agama yang hak ini, ya. anak masih seperti itu, tetapi ada yang ada yang kurang anak ini apa Masih ada yang ngeganjal gitu yeah. ya Anak baru pahami manfaat keikhlasan itu Besar yeah. sekali gitu ya yeah. Dan anak tidak ingin yeah. gini amalan anak Sekarang tidak ada bedanya dengan amalan yang dulu yeah. Nah gini yeah. Ustaz pertanyaan bagaimana Cara membedakan amalan anak yang uh, Dengan yang sekarang terkait dengan keikhlasan ini Ustaz yeah. uh -huh, Udah itu aja Khair. Yeah. Waalaikumsalam Wa Wa Ya pertama Saya ucapkan Alhamdulillah Semoga bisa istiqomah di atas petunjuk Allah di atas al-Islam dan insyaallah al-Islam itu بما قبل Islam akan menghapus semua yang sebelumnya dan kebaikan-kebaikan tetap akan orang yang dulunya baik ketika sebelum Islam maka dia akan jadi baik ketika dia Islam lalu bagaimana uh, amalan yang untuk membedakan amal yang dulu tidak ikhlas dan ikhlas ya kalau kita melakukan perkara yang tadinya belum kita Tahu ilmunya, semoga Allah memaafkan atas kesalahan-kesalahan itu. Dan kalau dia sadar bahawa tidak mengetahui, tidak mengetahui ilmu, maka punya kewajiban untuk tolabun ilm. Kita senantiasa, meskipun waktu kita kita berikan semua untuk ilmu, tidak akan pernah cukup sampai kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu senantiasa untuk menambah ilmu dan menambah ilmu, karena besarnya keutamaan ilmu. Sebagaimana Nabi bersabda: Fadlul alim alambit kafadli sairil uh, kafadul kamar ala sairil kawakib. Gitu. Keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, bagaikan keutamaan bulan dengan cahaya bintang. Artinya tidak bisa dibandingkan. Demikian. Nah, masih di layar telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ibu. Ustadz. Ya ibu. Um, saya ini mungkin termasuk orang yang paling merugi. Ya, iya. Um, <laughs> yeah. Karena memang uh, kehilangan waktu itu merugi. Saya itu ingin sekali. Uh, keluarga atau Ayahnya anak-anak itu Bisa paling tidak dalam waktu 24 jam Itu duduk di Majelis Ta'im Satu setengah jam pada Isa yeah. Hmm. Yeah. Tapi sampai sekarang belum yeah. hmm. Bisa karena masih uh, Sibuk yeah. dengan pekerjaan yeah. Ya anak sendiri juga mungkin uh, Belum sempat Masih dengar kaset, dengar yeah. lagi roja yeah. gitu. Yeah. Hmm. Untuk duduk di Ta'lim itu Sekarang mulai jarang apalagi dengan ada mengurus keluarga okay. atau yeah. meninggalkan anak-anak masih. Eh yeah. sekuyang uh, kedua Ustaz, anak punya anak perempuan Sekolah di Akademi Kebidanan. Yeah. Cuma saya sedih uh, kenapa masih pakai celana sekolah-sekolah kebidanan. Sekarang kan pakai celana ya kan. Yeah. Sedangkan kita sudah tahu hadisnya kalau perempuan seperti yeah. laki laki yeah. itu yeah. doanya tidak di eh, dikutuk malaikat ya Tiga orang nah, ya. Satu yeah, yang makan yeah. riba, yeah. satu laki-laki laki, satu lagi yang Um, wanita yang meninggalkan tempat tidur suaminya yeah, ya Ustaz yeah. uh, Apa nasihat Ustaz kira-kira Karena setiap saya lihat anak perempuan saya itu ngebatin gitu Ya Allah yeah. ini apa Mau yeah. belajar ini masuk ke otaknya Karena yeah. belum belajar aja, Allah dah murka mm. gitu Ustaz Kira-kira mm, yeah, nasihat apa Ustaz buat yeah. saya yeah, yeah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama Perasaan kita akan selalu kurang Perasaan kita untuk merugi di hadapan Allah Senantiasa kita memiliki Bayna khawf war roja, ya. Jadi ya min etika dari sunnah diantara aqidah dari sunnah adalah khawf war roja. Al khawf, khawatir. Al roja berharap, ya. Khawf khawatir, jangan-jangan amal perbuatan kita ini masih bercampur. Selalu khawatir, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Al roja kita mengharap akan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita berdoa serta minta ampun atas semuanya itu Jadi kalau kita hidup di antara khawuf dan roja ini Maka inilah akidah ahli sunnah Khawatir Jangan merasa kita sudah baik Jangan merasa kita sudah sempurna Apalagi seperti itu Jangan kita takjub Terkagum-kagum terheran-heran dengan amal perbuatan kita kalau bisa kita senantiasa minta kepada Allah Agar amal kita ini bebas dari semuanya itu Kemudian yang kedua masalah tadi dengan keluarga Maka ingatlah uh, semua insya Allah bisa kita selesaikan Kalau kita mau kembalikan perkara ini kepada Allah SWT Banyaklah kita berdoa kepada Allah Ad Doa adalah ibadah Dan uh, kita bermunajat kepada Allah ya dan kita saling mengingatkan tawasabul hak wa tawasabul sabar dengan suami dengan anak ketahuilah bahwa uh, ayah pemimpin bagi keluarganya ibu juga pemimpin bagi anak dan hata ayahnya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kemudian kalau nasihat sudah diberikan doa sudah dilakukan kita tawakal kepada Allah semoga Allah ketahuilah bahwa doa yang yang sungguh-sungguh yang terpenuhi syarat-syarat istijabahnya doa maka insyaallah doa akan dikabulkan oleh Allah dan kita tetap bersabar dengan keadaan itu dan beritahu kepada uh, suami dan semua kita para suami bahawa uh, ad-dayyus yaitu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam aladzi la yughru 'ala ahlih Orang yang tidak memiliki kecemburuan pada keluarganya Ketika dia tidak menjalankan Perintah-perintah Allah Atau mengerjakan larangan dan Allah Hatinya tidak pernah bergetar Hatinya tidak pernah merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, masih diwiliran telepikir Angkat kembali, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan, dari mana Pak? Kini Ustaz hmm. Saya sudah meninggalkan pekerjaan Yang ada kandungan ribanya Ustaz ya semata mata karena Allah Iyi. Terus Setelah itu Anak saya pun juga Saya apa saya pindahkan ke Pondok yeah. Di Ustadz Abu Tadak yeah. Di Kasih Malaya Semata-mata juga karena Allah yeah. Padahal dari SMP Negeri Ustadz yeah. Yeah, uh, Itu pun juga uh, Turun satu kelas lagi Ustadz yeah. Nah itu Dengan rasa Gimana Ustadz ya uh, Saya bersyukur Alhamdulillah yeah. uh, Terus apa Saya bersanggara ya, artinya maaf bukan saya menyambungkan diri say, ya, ya. Saya, saya dengan bangga ya. menceritakan ke saudara saya, ke ya. tetangga atau ke teman gitu ya, ya, ya. ya. E, dengan kesalehan anak saya, ya, terus ya. maaf saja saya agak ya. agak terbata karena ya, ya, ya, pak, ya. saya takut mau Allah blak Iya, semoga Allah memberikan pertolongan. Iya, iya, ya, pak. Ya. Terus itu, iya, pak. Saya hanya minta sehat, ustadz. Yeah. Kalau saya membagakan anak saya, pasti yeah. uh, sekali Ustaz, mereka terima, terima, yeah, bersama. Enggak yeah. pernah putus, tuhan. Yeah, yeah. Setelah itu, saya mau nanya ustadz, apakah saya menceritakan ke saudara saya, yeah. ke teman-teman atau ke majelis taklim, ke yeah. tetangga atas-atas yeah. uh, untuk sementara ini, Insya Allah saya berhasil mendidik anak saya. Bagi apa ke dengan sikap saya itu, saya masuk riya gitu Ustaz. Yeah. Saya mohon nasihatnya Ustaz. Yeah. Iya. Pak Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masyaallah. Ya, Masya mudah-mudahan hmm. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Beristiqomahlah Bapak dengan apa yang menjadi pilihan Bapak keluar yeah. dari pekerjaan yeah. dan Allah akan membantu, akan menolong orang-orang yang menjaga Allah sebagaimana Nabi bersabda, "Yahfazillah yahfadka." Jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Jaga menjaga urusan dunia dan juga menjaga urusan akhirat. Allah berfirman Eh, uh, intasurullah, yang surkum, yusabbit aqdamakum. Qalu qammu mundulum angkama Allah, maka Allah akan menolongmu. Mendukung agama Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, Bapak sekalian. Di antara pertolongan yang yang pertama kita dapatkan adalah mendapatkan ketenangan dan kita jangan sampai su'udam kepada Allah setelah dalam perjalanan kemudian mendapatkan ujian dan ujian semua akan kita hadapi itu dan semoga Allah memberikan istiqamah. Kemudian dengan pertanyaan Bapak apakah termasuk itu uh, membanggakan diri atau riya kembali kepada niat kita ya boleh kita menunjukkan amal perbuatan kepada orang lain dengan syarat apa? Dengan syarat ingin memberikan contoh agar orang lain itu mencontoh. Semoga Bapak termasuk yang di dalam tadi. Karena ya, sebagaimana Bapak ceritakan. Banyak saudara bisa berubah. Alhamdulillah. Disebutkan oleh Ibu Wajab Al-Hambali. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan wudhu beliau. Mempercontohkan wudhu di depan orang, di depan para sahabat. Untuk memberikan contoh bagaimana wudhu beliau. Jadi boleh menampakkan amal agar orang itu bisa mencontohnya. Itu asal niatnya itu Tapi kalau niatnya adalah untuk memamerkan diri dan seterusnya Maka jangan sampai seperti itu Karena khawatir terjatuh juga kepada Ain Yaitu uh, bisa apa namanya uh, rugi terhadap si anak tersebut Tapi insya Allah apa yang Bapak sampaikan Mudah-mudahan termasuk agar orang lain bisa mencontoh Dan Alhamdulillah sudah ada hasilnya Alhamdulillah Allah alam. Nah. Tay, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah banyak ya, ya, ya. dari Pak Margono di Tambon. Ya. Uh, ada orang yang uh, tidak sholat atau tidak ya. menjalankan syarat Islam, Ustaz. Ya. tapi dia berkata yang penting hatinya. Ya. Uh, apakah uh, pernyataan ini uh, uh, bisa kita benarkan, Nesta? Ya. Ya. Ya. Tentu saja perkataan ini perkataan yang salah besar dan salah total ya. ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzur ila Assalamualaikum wahai jasad kamu, wahai kemanduru ila qulubikum rawahu muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk jasadmu, bentuk fisikmu, tapi Allah melihat kepada hatimu. Ini hadis riwayat muslim. Kemudian banyak orang yang menjadikan dalil ini dengan keliru. Bahwa yang penting hati Meskipun saya tidak sholat Yang penting saya tidak pernah iri, tidak pernah dengki iya. Ini sudah menunjukkan bahawa hatinya bersih Tidak demikian Ada mm -hmm. hadis yang lain juga Imam Muslim dari Abu Hurairah Innallaha la yanduru ila suwarikum Wala ajasamikum Walakin yanduru ila kulubikum Wa a'amalikum Rawahu Muslim Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk fisik kalian Apakah tampan atau tidak Tinggi mm -hmm. atau pendek dan seterusnya Tapi Allah akan melihat kepada hati dan amal hati dan amal perbuatan. Maka di sini hati baik, amal baik. Justru hati hati merupakan cerminan apakah amal itu baik atau tidak. Kalau dia tidak beramal berarti hatinya rusak. Ya. Jangan mengatakan itu ya. hanya sekedar mengaku ngaku hatinya baik. Demikian ya. Baik, ya. nah, untuk selanjutnya dari uh, Pak Hilal di Cipinang, Ustaz. Ya. Bagaimanakah seseorang yang selalu bermaks bermaksiat pada pagi dan siang harinya kemudian menangis pada malam harinya karena takut pada azab Allah Ta'ala Apakah uh, doa dan uh, Menangisnya ini uh, Membuahkan uh, uh, Dileburnya dosa-dosa oleh Allah Ta'ala Demikian Kalau dia bertobat kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Tobatan nasuhah Maka sudah pasti diterima tobatnya ya, Dengan terpenuh syarat tobat Ikhlas Kemudian dia itu uh, Tidak ingin melakukan lagi Meninggalkan Dosa tersebut dan tidak ingin mengulang Maka kalau sudah terpenuhi Cara-cara itu akan diterima Ya, namun kalau dia itu kalau apa namanya hanya sekedar main-main, maka Allah Maha tahu dengan apa yang dikerjakan orang tersebut, ya. Dan kalau dia misalkan terjatuh lagi, terjatuh lagi karena uh, pengaruh yang sangat besar ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, ya. Tapi kalau dia main-main, Allah Maha tahu. Nah, itu. Nah, kita angkat pertanyaan dia, pertanyaan kembali di line telepon. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Eko. Uh, ini saya kalau orang setelah ikhlas dan mutabaah iya eh, tapi kemudian dia masih senantiasa diwas-wasi oleh setan iya ya. kekurangan-kekurangan dari dia beramal itu eh, tidak sempurna hmm. nah, kemudian dia merasa khawatir tidak dijawab di oleh Allah yes. itu eh, bagaimana saat solusinya ya. dan yang kedua nih mohon maaf itu saya eh, kepada saudara saya tadi yang dari wartel itu saudara kita itu, iya. kalau bisa jangan sampai lupa setiap bulan enam kali. Insyaallah ya. insya kita Waalaikumsalam. sudah cadar depan. Walaikumsalam. Ya, memang harus ada dalam diri kita kekhawatiran amal kita ini tidak diterima oleh Allah dan ya. ini adalah al khawf, al khawf. Namun harus ada arroja al bahwa Allah maha pengampun, bahwa Allah maha pemurah. Senantiasa kita kalau sudah ada perasaan khawatir tidak terima, maka kita akan hati-hati dan kehati-hatian kalau dia tidak diimbangi dengan al-khauf dengan ar-raja Al maka dia akan terjatuh sebagaimana pemahaman khawarij karena sikap ketakutannya Ya, kemudian dia sampai mengkafirkan orang lain, ya. Iya. Dan mereka tidak bisa, tidak melakukan dosa-dosa sampai berbohong pun dia tidak melakukannya. Nanti ini yang ada kaitannya dengan uh, pertanyaan baik tadi, ya, kebohongan kawarit ini. Ya. Iya, Dan iya. bagaimana mengatasinya? Ya, kita tetap takut amal kita tidak terima. Kemudian senantiasa kita istighfar kepada Allah, melakukan doa-doa uh, yang diajarkan Nabi seperti ya mukalibah qulub, sabit qalbi ala dini. Kemudian eh, apa namanya Allahumma ina naulubi kami dan anushrikabi keshia an nakalamu, wanastaufr kalimala nakalamu. Itu doa doa yang diajarkan. Kemudian di samping itu, ya ketahuilah bahawa orang yang eh, senantiasa apa namanya khawatir terhadap dirinya untuk rugi, ya karena dia merasa sakit ketika melakukan kesalahan, merasa senang ketika melakukan kebaikan, ketahuilah dia orang-orang beriman sebagaimana Nabi bersabda, "Man hmm, sarrahu hasanatuhu hmm. wa sa'athu sayi'atu fa huwa Barang siapa yang perbuatan baiknya menyenangkan dia, ketika dia berbuat baik senang. Ah, ketika itu dia khawatir enggak ikhlas, dia menyakitkan kalau enggak ikhlas, dia itu merasa sakit, merasa takut merasa rugi. Yeah. Maka ketahuilah tertanda-tanda keimanan yang sudah bersemayam di hmm. hati kita. Hmm. Allah Allah. Baik. E, langsung mungkin membahas pertanyaan dari Pak Iwan oh, tadi masalah, dengan, masalah masalah bayat, ya. Masalah-masalah baiat ya. Oh, ya, pertama ya, ketahuilah mereka-mereka itu adalah kelompok-kelompok uh, yang senantiasa uh, membawakan dalil-dalil umum ya. Kemudian dipakai dengan Atau ditafsir dengan pemahaman sendiri Sebagaimana Nabi bersabda Mammata laysa fi unukihi bay'ah Famata maitatuhu maitatan jahiliyah Barang siapa yang mati Dan tidak berbay'at Maka di lehernya tidak ada bay'at Maka dia matinya seperti bangka jahiliyah Itu yang dibawa kemana-mana Kemudian ketahuilah, lah Yang namanya bay'at itu harus dilakukan Kepada penguasa yang memiliki Kekuasaan wilayah Memiliki kekuatan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, eh, oleh Syaikhul Islam Ibnul Tamim dalam majemuk fatwanya, ya kepada penguasa yang memiliki kekuatan. Adapun al-Makdum yeah. yang tak punya apa-apa, hanya mengaku sebagai gubernurnya yeah, yeah. ini, tak tak tak boleh itu. Yeah, itu yeah. adalah bedah bayatun bedah munkaroh, eh, tidak boleh dilakukan, ya kecuali kepada penguasa yang memiliki kekuasaan wilayah itu nah. dan dengan dengan ini banyak korban yang yang berjatuhan iya, iya. baik dari apa hartanya maupun uh, murkanya apa ya durhakanya anak kepada orang tua gara-gara itu hmm. disupport agar kalian harus berjuang begini-begini itu orang tuamu tinggalkan sampai meninggal orang tuanya menipu orang tuanya dan seterusnya mm -hmm. apakah begini Islam mengajarkan tidak ada iya. padahal di masa nabi seorang sahabat yang masuk Islam kemudian orang tuanya masih kafir nabi masih menyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Masya, masih berbuat kepada orang tua yang ya, ini Islam mau hmm. mendekankan Islam dan orang banyak Islam bisa rusak hubungan gara-gara itu iya, dan ini masalah. sudah banyak korban di mana-mana hal itu dan sudah banyak orang yang alhamdulillah yang banyak kembali nah. maka ketahuilah hanya dengan ilmu saudaraku semua insyaAllah bisa diselesaikan kembalikan kepada ilmu nah. yang difahami oleh sarafun assoleh itu Nah tadi bu set pertanyaan dari Pak Iwan tadi menutup hmm. perjumpaan kita pada hmm. sore hari ini hmm. mungkin ada uh, Kesimpulan akhir untuk kesempatan sore hari ini. Iya, baiklah. No. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar roja di pun anda berada, kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini, pertama, kita tidak cukup ikhlas dalam beramal, tapi harus mutabakah yaitu mengikuti sunnah. Dan orang yang ikhlas digoda dengan mutabak sunnah dan yang orang yang ikuti sunnah digoda oleh iblis dengan dengan ikhlasnya. Iya. Maka kita senantiasa agar kita oh, senantiasa mohon kepada Allah diselamatkan dari goda di iblis tersebut. Kemudian ya, yang yang kedua adalah uh, apa di dalam kita beramal ya hmm. adalah kita perhatikan sebagaimana se Muhammad bin Salau Thaimin dalam riadus sharihin Syarah beliau, uh, perhatikan tiga hal Pertama, lillah Yang kedua, billah Yang kedua, fillah Yang ketiga, billah Dalam beramal itu, hendaklah kita ikhlas karena Allah Yang kedua, sesuai dengan syariat, fillah Dan yang ketiga, billah Bahawa semua ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata Semoga, apa, ini kajian untuk ikhlas dan mutabaah sudah selesai kita masuk kepada bab berikutnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dan bisa bertemu dengan Allah dengan hati yang salim qalbun salim demikian dari kesimpulan ini wallahu alam bisawab baik ikhwatul islam aazzanillahi iyyakum demikian kajian kita dari kitab tazkiyatun nufus karya syekh dr Ahmad Farid Yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Hafizullah Dan e, besar harapan kita semua Apa yang beliau sampaikan Tentunya bisa kita ambil faidah dan manfaatnya Selanjutnya kita tutup Dengan doa kifaratul majlis Subhanakallahumma wabihandika Syahadu Allah ilaha ila anta astaghfiruka wa utubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh